פרק ל"ד קירבו גויים לשמוע, ולאומים הקשיבו, תשמע הארץ ומלואה, תבל וכל צאצאיה, כקצף לה' על כל הגויים, וחיימה על כל צבעם, החרימם נתנם לטבח, וחלליהם יושלכו, ופגריהם יעלה בושם, ונמסו הרים מדמם.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 כי זבח לה' בבוצרה, וטבח גדול בארץ אדום. וירדו רעימים עמם, ופרים עם אבירים, וריבתה ארצם מדם, ועפרם מחלב ידושן. כי יום נקם לה', שנת שילומים לריב ציון. ונהפכו נחליה לזפת, ועפרה לגופרית, והייתה ארצה לזפת בוערה.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 אישה רעותה. דירשו מעל ספר אדוני וקראו, אחת מהנה לא נעדרה, אישה רעותה לא פקדו, כפי הוא ציווה, ורוחו הוא קיבצן, והוא הפיל להן גורל, וידו חילקתה להם בקו, עד עולם יירשוה, לדור ודורו ישכנו בה.